Popper har i næt overskredet den danske grænse og har gjort landgager i forskellige steder. December 7. 1941. A date, which will live in infamy. It fight on the beaches. It will fight on the landing grounds. Vi skal have mål opmålt, og nået. Velkommen til programmet Hitler's Askelöer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan K.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 Vi indleder dagens udsendelse med at give ordet til den amerikanske historiker og professor på Yale Universitetet, Timothy Schneider. Tilbage i 2013, der holder han en forelæsning i det amerikanske ukrainske institut i New York, og optagelsen vi skal høre er fra netværket C-SPAN, som jeg har fundet på YouTube. What I'd like to talk to you about this afternoon, as Walter says very briefly, is a catastrophe a catastrophe in which 14 million people, chiefly children and women and the aged, were killed over the space of just 12 years by two regimes, the Nazi German regime and the Stalinist regime in the Soviet Union. This total figure of 14 million is in itself i think, astonishing. It's a number which is too large to grasp. And I'll return to what that means and how we might try to grasp it. But it's also a number which tells us something very special about these two regimes. We now know, or at least have a pretty good certainty about the total number of people killed by these two regimes. It was about 17 million. Of those 17 million, about 14 million were killed in the place that I'm calling the bloodlands. That is to say, not so much Russia, not so much Germany, but the lands between Berlin and Moscow, the Western rim of Russia, the Baltic states, Belarus, Ukraine, and most of Poland. So what this means is that of all the killing that took place, organized by both Hitler and Stalin from the Atlantic The the majority of this was in this small Som I kan høre i det her lange klip, så fortæller Snyder altså om en katastrofe, hvor af to regimer, nazi og Stalins Sovjetunion, myrder 14 millioner mennesker, især ældre kvinder og børn, i et sådan et relativt snævert landområde, som ligger mellem det daværende Tyske Rige og Sovjet-Rusland. Han kalder det for Bloodlands, altså blodlandene på, på dansk. Det vil sige, det er de baltiske lande, det er Hvide Rusland, det vi kalder Belarus i dag, det østlige af nutidens Polen og Ukraine, men også grænseområderne i det vestlige Rusland herunder Leningrad. Snyder udgav tilbage i 2010-bogen Bloodlands, og bogen udkom året efter i 2011 på dansk, også med titlen Blotlands og undertitlen Europa mellem Hitler og Stalin. En af de mange anmeldere, der var begejstret over Snyders historieskrivning, det var dig, Bent Blytnikov. Ja. Mange an, mangeårige anmelder på berlingske, ikke mindst af historiebøger. Velkommen til. Tak skal du have. Og før vi taler om bogen, så vil jeg lige orientere lytterne om, at du er foruden at være kritiker og journalist. Øh, også selv uddannet historiker. Tidligere har du medvirket et enkelt afsnit af den her podcast. Og så har du selv skrevet om din egen families flygtningshistorie under krigen. Det skete i bogen. Min fars flugt med undertitlen Jødiske Skæbner i oktober 1943. Som kom i 2015, men lige er blevet genudgivet faktisk, så man kan købe den i boghandlerne. Tak for denne oplysning. Bent, hvorfor var du så begejstret dengang, at uh, Snyders bog udkom? Uh, du måtte jo op med, med seks stjerner, og i, det, i min udgave der er det så flinke at have de, de seks stjerner fra Bernhousen på <laughs> forsiden. Uh, var det en uh, banebrydende ny analyse af tragedierne, perspektivet nyt. Ja, delvist nyt, og måske fordi det ligesom øh, kom i kølvandet på mine egne ideologiske kampe på Berlingske. Fordi noget af det, jeg havde givet udtryk for i artikler og bøger, det var, at man kan ikke forstå det 20. århundredes tragedie bare som nazisternes massemord mordet på jøderne, holocaust eller deres forfærdelige gerninger mod cigønere og handicappede osv. Fordi det 20. og tragedie er jo altså også historien om kommunismens tragedie og hvad der ellers foregik. Vi ved i dag, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Lenin og Stalin slog stort set 40 millioner mennesker ihjel fra 1917, hvor de får magten til Stalin dør i 1953. Mao til tung i, i Kina slog noget, der ligner 60-70 millioner mennesker ihjel i hele den kommunistiske periode. Og man kan altså ikke forstå det 20. århundredes tragedie ved at fokusere på nazismen og mene, at det var nazisterne, der alene udgjorde ondskabens dæmoni. Og der faldt Timothy Snyder godt ind i, den, øh, i min verdensforståelse forståelse, forstået på den måde, at han var anderledes i sit synspunkt på tragedierne i 30'erne og 40'erne. Det var for ham ikke bare et spørgsmål om øh, tyskernes øh, koncentrationslejre, Auschwitz og deres forfærdelige massemord på jøderne. Han bredte det ud til at være en historie fra 1933 til 1945. Hvad skete der i de her blodlande, som du taler om? Hvem var skyld i alle de mennesker, der blev myrdet? Det var ikke bare Hitler og Himmler og hans håndgangende mænd. Det var også kommunisterne, som nogle gange modarbejdede, nogle gange samarbejdede med nazisterne. Og derfor blev antallet af ofre så kæmpestort i de her blodlande, fordi de begge to repræsenterede morderiske, dæmoniske regimer og tankegange. Og det er det, det budskab, vi skal have til at forstå hos folk, at det ikke bare var nazismens ondskab, det var også kommunismens ondskab, på hver deres måder, som gjorde, at katastrofen... Altså der var jo millioner, der døde på den mest for, øh, forfærdelige måde, at det blev så omfattende, som det gjorde. Men er der ikke sådan en, øh, en, en fare ved sådan at, at sammenligne de to mordiske, morteriske regimer og, og, og, og, og blande det hele sammen i en stor pærvig? Ikke fordi jeg siger, at han gør det, det gør han på ingen måde, men, men der er vel sådan en, en fare ved, er der ikke jo. jo, absolut. Og han er også blevet kritiseret, Timothy Schneider, blandt andet jødiske historikere, der siger, jamen ved Osamland på den måde og bringe kommunismens øh, øh, forfærdelige gerninger ind, så relativerer du Holocaust, du relativerer øh, nazisternes ugerning, og man kan ikke sammenligne nazisternes ugerninger med andre ting, og på den måde så misser du øh, budskabet fra 2. verdenskrig, han er blevet hårdt kritiseret på den måde, og hans svar har været i flere omgange efter hans bog kom i 2010 at sige, ja, men altså, den far er der, men jeg fastholder, at Holocaust er unik og kan ikke sammenlignes med andre, så han prøver at komme kritik i møde. Men der er en fare, og det er vanskeligt at forholde sig, når så mange ting bliver bragt ind i billedet. Og de ting, der bliver bragt ind i billedet, bare lige for lytterne ved, hvad det drejer sig om, det er, at nazisterne myrdede cirka 6 millioner jøder fra hele verden, så at sige. Ikke bare blodlandene, de var også ude efter jøder i Nordafrika og alle mulige andre steder. Ikke? Alle jøder skulle udrydes. Det var en racistisk politik, hvor alle jøder skulle forsvinde fra jordens overflade. Udover det, så var der ca. 3 millioner russiske krigsfanger i nazistiske leger, som blev sultet til døde under forfærdelige vilkår. Der var øh, fra 1930 til 1933 det, man kalder Holodomor, altså den unge, ukrainske øh, sultkatastrofe, hvor Stalin med vilje udsulter cirka øh, 6-7 millioner ukrainere, som simpelthen dør af sult, og dem, der har været inde i biffen, inden for de sidste par år, har kunne se en film, der hedder Den Sorte Jord, som fortæller om en amerikansk journalist, Garrett Jones, som var derude og opdagede det her masse sultede døde. Så det er en meget, meget tragisk historie. Og ud over det, så var der alle mulige udrensninger og massemord og skydninger i alle disse lande. Og Timothy Schneider beskriver så detaljeret. Alle disse ting, og man skal selvfølgelig være opmærksom på, at man kan ikke holde rede på alle massemord og alle massenedskydninger, så der er en far for det hele, ender en stor tragedie selvfølgelig. Nu, nu ser du det, så altså det bliver meget hurtigt sådan uh, tal, øh, og... og, ja. og, og... Og, og man kan sige, Snyder, han, han siger blandt andet også i det her klip, det er 17 millioner mennesker, de samleslår i de 14 millioner af det her geografiske område. Så det, vil sige, at det nye ved det her. Det vil, det vil egentlig det her med, at han tager det her, ja, det er jo stort, er stadig et meget stort område, men det er, der, det er her det hele foregår. Det det meste af det. Øhm. Og det er vel egentlig det, der er det nye. Altså, at det er i de her områder, det er de samme områder, man, man, man, man ja. har dødsfabrikker, det er det samme sted, hvor man, hvor man slår ihjel, og der er nogen af de her steder, og det er især Hvide Rusland, Belarus og dele af Ukraine og det tidligere østlige Polen, det er der mordene, og især på mordene på jøderne, foregår. Der er meget nyt i det, så at sige der er Dels det her, han fjerner fokus fra Tyskland. Meget øh, historisk litteratur handlede jo om... Tyske jøder eller polske jøder, der bliver myrdet i Auschwitz-Birkenau, de her to store dødslejre. Det var meget af den historiske litteratur, der gik på det. Og han fjerner fokus på det og flytter det over på et bredere felt, på blodlandene, på de baltiske lande, som han nu ikke skriver så meget om, men det er mere Ukraine, Belarus, som du omtalte, dele af Rusland. Så han fjerner fokus fra den vestlige del, over til øh, den mere østlige del. Det andet, han gør, det er, at han siger meget af den historiske litteratur, handler om de her togvogne, der kommer med jøder fra Tyskland og Polen, og øh, ender i Auschwitz eller lignende dødslejre, og hvor de så bliver udvalgt til gaskammerne, de her forfærdelige scener, vi også kender fra film. Øh, og der fjerner han det også lidt ved at sige, at de fleste Døde fleste ofre skete ved masseskydninger, ved åbne grave i Polen, Ukraine, Belarus og lignende steder. Og vi kender det fra den meget omtalt forfærdelige sag i Barbiar en af de steder, hvor tyskerne henrettede 35.000 jøder ved åbne grave. Ja, og hvor mænd, kvinder og børn bliver bragt til de åbne grav og skudt med narkeskud eller lignende og falder ned i gravene. Øh, Barbiar øh, er en af de klassiske, ikoniske steder. Det var sådan nogle steder, det skete. Så han flytter også fokus der. Men hvis jeg lige må sige, ja, øh, at det nye er jo også det, jeg begyndte med, at han siger, at det ikke bare er en nazistisk øh, misgerning og ugerning, Øh, kommunisterne var med, og de var med ikke bare til at myrde folk rundt omkring, de var også med til i en periode øh, at være i pagt med øh, nazisterne. Man skal huske på, at fra 1939 til 1941 indgik Hitler og Stalin med deres udenrigsministre en pagt, en ikke-angrebspagt, som bevirkede at de faktisk var i fællesskab mod de allierede 39-41. Og det er jo noget, man ligesom skal banke ind i hovedet på folk, ikke? fordi vi øh, efter krigen opfatter Sovjetunion og kommunisterne som heltene, de danske kommunister, gik ind i modstandsbevægelsen, og de bekæmpede nazisterne, og øh, efter krigen i 45 så var de fleste mennesker, og min egen far for eksempel var pro pro-kommunistiske, <går> øh, fordi de havde jo bekæmpet nazisterne. Men historien er meget mere ond og sammensat, fordi kommunisterne var i ledtog med nazisterne 39-41. De indførte endda i Øst på antijødisk lovgivning, som Timothy Snyder gør opmærksom på i uh, Bloodlands. De indførte antijødisk lovgivning i en periode, og, og og Stalin var jo øh, antisemit hele vejen igennem og myrdede jøder, øh, hvis han kunne komme sted med det, både under krigen og efter krigen. Ja, fordi det er faktisk en, en, en fortælling, der var et stykke op i 50'erne til, ja. til Stalins død, selvom man vil nok lov at sige, at det er de her 12 år, vi taler om. Det, ja. det er der, de, de, de, de massemorderne ja. øh, øh, sker. Øh, Må jeg lige køre ud af et der, inden du protesterer ved netop at gribe fat i Stalin? Fordi Stalin... Efter 45 iværksætter han nogle antijødiske kampagner i det lande, han er i Europa, tjekkologiet, Ungarn og andre. Det er jøder, der bliver anklaget for at være sionister og bliver hængt. Han har en såkaldt lægeproces i 1900, 48-49, hvor jødiske læger bliver anklaget for myrde kommunistiske leder og bliver hængt, og man mener i 1952-53, lige før han dør, han havde plan om at simpelthen deportere russiske jøder til KZ-lejre. Så historien er ond og dæmonisk hele vejen igennem. Undskyld, jeg har jo sporet Du er helt velkommen, Bent. Nu skal du høre. Jeg vil spørge lidt til, for du, du er jo historiker, og, og der, der er jo mange kilder her, og han er jo professor og så videre. Og, og så kan han jo en ting, som det er jo ikke alle amerikanske historikere, det hedder sådan noget angelsaksiske historikerskrivning, er jo, og det har vi jo set i tidligere ting, de er meget fokuseret på, hvad der skete. Amerikanske, britiske tropper rykker frem, befrier nogle, øh, nogle, nogle, nogle koncentrationslejre i, i det vestlige Tyskland. Ja. Og så, ja, så har man dog hørt om Auschwitz osv., men, men, men hvad der ellers skete, det, det har man ikke rigtig mod på at dykke ned i, blandt andet fordi man ikke kan læse sproget. Ja. Ham her, ja. han er jo i det, man kalder med et fint ord, en polyglot. Ja. Han kan læse både russisk og polsk. Ja. Og jidish, han kan det muligt. Han kan ved syv og sprog flydende, ikke? Det er jo helt skrækkeligt. ikke? Og når jeg selv er så dårlig til sprog som jeg er, så bliver man jo dybt misundelig, men han har jo ret. Man skal jo læse de primære kilder, som vi historikere Og det siger. styrker vel troværdigheden. Ikke? Absolut. Altså mange historiebøger bliver jo skrevet, fordi man læser nogle andre historiebøger, så skriver man af efter andre historiebøger. Det har jeg også selv gjort. Ikke? Man skal bare huske at opgive kilden, ikke? så man ikke bliver blevet skyldt for at være plagiater. Men det er jo det, der sker. Og så bekræfter man jo, hvad der står i nogle historiebøger. Men i virkeligheden, historiefaget går jo ud på, at du skal fandme gå til de primære kilder, du skal gå til, hvad Himmler skrev til Hitler i sin egne øh, dokumenter, eller hvad øh, Werner Best øh, har hjemme skrev til Himmler i Berlin, for at vide, hvad der skete, fordi ellers så tror du på noget, en anden historiker har skrevet en bog. Og det er jo det, der han styrke styrkesneider, at han øh, virkelig går til kilderne, også de jødiske kilder, selvom de kan være vanskelige. Og det er absolut højner værdien og troværdigheden af sådan en bog, og det må man tage hatten af for, at det er det, han gør. Og øh, han breder det også ud, fordi han kan de sprog, så han kan brede det ud til de primære kilder i alle de lande, Polen og Ungarn og tjeklokider, hvor han ellers beskæftiger. Og det er noget af det, vi har som et problem i dansk historieskrivning, at meget af det, der er skrevet, baserer sig jo på et snævert udvalg. Ja, danske kilder og nogle tyske kilder og nogle engelske kilder, men vi inddrager jo ikke jødiske kilder eller tjek-slovakiske kilder eller hvad der ellers kan være. Det er sjældent i hvert fald. Og derfor er meget dansk historieskrivning Begrænset, dels fordi øh, det er sproglige begrænset, men også fordi vi er meget nationale i hele vores udgangspunkt. Meget dansk historieskrivning er jo altså meget tæt nationalt skrevet. Så selv når vi beskæftiger os med 2. verdenskrig og besættelsestiden og endda Holocaust, så bliver det ud fra dansk synsvinkel, og, og vi indsnæver det på den måde, og vi kan tage et eksempel som, som øh, de danske jøders tilværelse i Theresienstadt, som jeg ved, I har beskæftiget jer med her i Hitler's Eslø, og der lige kommet en fremragende bog af Silvia Goldbaum Tarabini om de danske jøders skæbne i, i uh, Theresienstadt, og der breder hun heldigvis emnet ud og beskæftiger sig også med andre nationers øh, skæbner, men det er et sagssygt, de fleste danske historiebøger er meget snævre. Men her har vi jo altså en anglosaksisk, amerikansk øh, for, øh, og forfatter, som, som kan går til kilderne, kan læse sprogene øh, og skriver den her bog, som jo fik stor gennemslagskraft, øh, og den, øh, der var øh, i 2010 blevet den korte til årets bedste historiske bog ja. af en lang række tidsskrifter. Jeg, jeg nævner lige The Economist The Telegraph. Financial Times og amerikanske The Atlantic, og en masse andre øh, tidsskrifter. Så der var stort set enighed om, at det her var bogen, man dog, skulle læse i 2010. Og dog ja, fordi der var altså også kritik. Der var også engelske... Historiker Richard Davidson af de store britiske historikere mente, at den var skulle øh, forvirrende og, og ikke konkret og kom ikke med nogen forklaringer, nogen generelle forklaringer på, hvorfor det skete, som det skete. Fordi der var alt for mange detaljer og, og konkrete beskrivelser. Og der var de jødiske historikere, som jeg nævnte, som mente, at han relativerede holocaust. Hmm. Og så kan man spørge hvad er det, der gør, at Holocaust og mordet, de 6 millioner jødiske ofre er anderledes end de 3 millioner øh, øh, russiske krigsfanger eller alle de ukrainske bønder, 7 millioner, som dør. Er der nogen forskel? Og det forklarer han heller ikke rigtigt i bogen. Og så kan du spørge mig, jamen, hvad fanden er forskellen? Gider du at spørge mig om det? Ja, jamen, hvad er forskellen? <laughs> Bortset fra, at jeg vil lige sige, nu siger du, at 7 millioner russiske eller ukrainske bønder øh, øh, omkommer ved Det øh, er jo et navn, han ikke vil bruge. Altså, ja. Han har faktisk mange. Han bruger heller ikke så gerne ordet Holocaust. Øh, ja. Han taler om indløsning og sådan ja. ting. Der, der er mange ting, han har mange meninger faktisk. Ja. Men han siger jo, at øh, generelt alle de her øh, tal de er overdrevet ofte af politiske hensyn. Ja. Ikke så meget, de tal, man taler om 6 millioner jøder. Han taler om 5,7, men lad det nu ligge. Plus andre. Ja, ja, Bevar der mig Der det er andre steder. Ja, præcis, præcis. Men, og, men han siger, 3,3 ukrainske bønder bliver sultere ihjel. Men altså... Det, det er også tal, som er omdiskuteret. Ukra ja. Mange ukrainer mener noget helt andet osv. Så, ja. så det er bare for at sige, at der er ikke sådan en enighed om, at det er syv. Det vil sige, at de der 6 millioner jøder, det er der efterhånden ved at være en konsensus om. Ja. Det er det omkring. Øhm, men... Ja, jeg, stiller, fordi, ja, ja, jeg vil gerne have dig til at spørge mig, hvad er så forskellen mm. på Holocaust og mordet på jøderne i forhold til de tragiske mord? For der er jo ikke forskel på tragedien ved et myrdet barn. Anne Frank øh, kender vi alle, og hendes historie er forfærdelig og tragisk. Men et kinesisk pige, der bliver myrdet af Maos øh, kommunistiske morder, er jo ikke mindre tragisk. Mm. Men i den vestlige opinion og hos os betyder Anne Franks skabende jo forfølgelig betydeligt mere. Hvad er så forskellen? Og det har historikere jo debatteret vildt fra lige fra 1945 til nu. Ikke? Det er jo virkelig et minefelt, du går ind i. Er der forskel på den jødiske tragedie og så de andre folks tragedier? Og det kan man være dybt uenig med. Nogle af forskellene er følgende, at det tyske holocaust, Øh, brød igennem i et land i Tyskland, som vi anså for at være det ypperste civiliserede samfund i Europa, med gode og øh, tysk oplysningsbevægelse og, og den fineste kultur. Og alligevel viste det sig... digter og dister und, Simpelthen, og øh, fernes over barbariet viste at være meget, meget tyndt, og det kunne bryde igennem selv i dette fine kulturland. Og det var en en, en rå erkendelse. Det viste, at øh, barbariet kan bryde frem når som helst, hvor som helst, selv i kulturlandet. Det gjorde en forskel, for Kina var ikke et kulturland på samme måde, mener vi i hvert fald i Vesten, og Rusland var det bestemt ikke. De havde oplevet forfærdelige ting og massemytterier på bønder og meget andet. Så det var en forskel. Den anden forskel var, at Hitler og hans trofaste folk ville udrydde jøderne alle steder. Det var en Rase, en modrase, som Schneider kalder det i den nazistiske terminologi, hvor de gerne ville udrydde jøder, hvor end de fandt den. Det kunne være i Danmark, det kunne være i Nordafrika, det kunne være i USA. Det ville kommunisterne ikke med bønder eller med tyske krigsfanger. Eller med andre. De udryddede også folk, de udrydde kulakbønder, men det var ikke for at udrydde hver eneste. Der var en vis rationalitet. Perspektivet var et andet. Perspektivet var et andet, og rationaliteten var der. Og målet var et andet. Og målet var det andet. Øh, udrydelsen af jøderne var unik og dæmonisk, og alle jøder, også mine forældre, pæs skulle udryddes, hvis det stod til øh, øh, nazismen. Så på den måde, så var nazismens ondskab en, det er måske forkert at sige en grad værre, men øh, anderledes i hvert fald. Og, og det jeg kender Snyder også, altså, han fraviger ikke, øh, Han siger helt klart i kritikken, at det er ikke er for at sige, at nazismens holocaust øh, er at ligestille med kommunismens ugerninger. Øh, holocaust er noget specielt. Men han vil gerne inddrage de andre for at sige, at det 20. og 100 små og ugerninger. Ikke bare var nazismens skyld. Men det var han jo, kan man sige, han bruger vel egentlig skal man sige, de nazistiske forbrydelser som sådan et, sådan et forholdsvis stringent Hvad er rationalet? Og så bruger han ligesom det til og, og, ligesom, og, og de stalinistiske forbrydelser ved at sige, ja, de rette sig mod alle, der ligesom var en trussel mod Stalin, og, og det kunne så skifte. Det var så kulakkerne på et tidspunkt. Så på et tidspunkt, så er det faktisk en, en, en nationaliteter, og ja. der nærmer han sig det, som, som er, ligesom er Hitlers rationale, nemlig at udrydde jøderne, og det er kulakkerne øh, ja. øh, øh, især. Og, og på et tidspunkt, så ender han faktisk også med, der er i hvert fald optræk til det, det er jøderne, det er været, ja. og der er vi helt oppe i 50'erne, som ja. vi er inde på. Men nu synes jeg, at vi skal lige prøve på at, at, at, at tage en tur ind i, i blodlandene. Den her tragedie, hvor der altså dør eller bliver myrdet 14 millioner mennesker. Rigtig mange af dem er, som, som nævnt, øst- og centraleuropæiske jøder, men ikke alle sammen. Mm. Det er især polakker faktisk og, og belaruser. Og, og, og ukrainer. Men det sker næsten altid på, på grusom vis, øh, forskellig vis. Og, øh, og det er et område, hvor der engang boede øh, ganske mange jøder. Altså det var jødiske kultur. Øh, vi snakker især Litauen, området omkring Vilnius, Rusland. Området, der i dag er det vestlige Ukraine. Men også det østlige Polen, hvor øh, Polen i Varsava, en tredjedel af befolkningen i var. 3 millioner jøder i Polen, regner man med, sådan cirka. Og i Varsava var en tredjedel af indbyggerne. Jøder, ja. og, og det var altså ikke øh, ortodoxe jøder, det var jøder, som var assimileret polakker, mange af dem. Øh, Socialister og muligt, Kommunister og alt muligt. Ja. Alt muligt. Øh, så det er bare for at sige, at altså, når man taler om jøder, så er det jo et meget bredt spektrum. Øh, der var dem, der gik rundt med store hatte og, og boede i Stedler, øh, de her landsbyer, og så var der dem, der var professorer, advokater og journalister og alt muligt andet. Øh, så har og det er jo også et, et område, som dengang øh, var etnisk sammenfiltret. Altså, man skal... Og nu, vi skal tage helt op fra Leningrad og så hele vejen ned til Sortahavet. Øh, der bor folk. Der bor baltere, Der bor tysksprogede, Der bor øh, alle de her slaviske sprog mellem hinanden. Og der er ikke sådan nogen, en, en tydelig grænse, man kan sådan trække. Her mm. bor polakkerne, mm. Her bor øh, dem, der taler øh, hvidrussisk, mm. Her er dem, der taler ukrainsk. Det er et, et, øh, et, et kludtæp øh, ind og ud af hinanden, og Ungar er det også. Øhm, og, og, og, og så har vi jo et bagtæpper, der hedder Første verdenskrig, og den russiske revolution, som jo ender med, at øh, en masse nye stater opstår. Øh, og, øh, og tyskerne har jo faktisk øh, været inde. De har jo faktisk kontrolleret. De vinder jo faktisk krigen på, på Østfronten, øh, og, og, og har kontrolleret Ukraine, Polen og Baltikum, og, øh, men må jo så øh, trække sig tilbage. Og, øh, og Polakkerne, de og Sovjetunionen. Øh, de har jo så en krig øh, kørende på et tidspunkt mm. i, i, i, i 20'erne, i starten af 20'erne, som polakkerne faktisk vinder. Hvilket er meget interessant her, for det har noget betydning med, hvor er grænsen ja. trukket? Og der er hele tiden en, øh, en, en stemning, en holdning hos øh, kommunisterne i Moskva. Dengang hedder de bolsjevikere mm. om, at at den grænse, den skulle simpelthen flyttes. Der var et, et, mm -hmm. et, et, et, et, en revanche. Ja. Man havde tabt første halvleg på et tidspunkt, så kom der en anden halvleg, og Polen blev defineret som en, en fjende. Det kunne ja. lyde mærkeligt, men det mente man. Øh, og, øh, og så er det jo, at vi øh, begynder øh, tragedierne med, at Stalin jo på et tidspunkt får overtaget i, i Sovjetunionen øh, og øh, får ligesom udmanøvreret alle de andre, der kunne gøre omrangen stridig. Og så, De andre var lige så svæm. Helt sikkert. Men, men <laughs> med ham her, Stalin var jo som sige, simpelthen mere effektiv. Og, og, af forskellige grunde. Men nu er det ikke et program om, om Stalin, men måske mere af hans forbrydelser, selvom vi kommer ind på hans tankegang og så videre. Men Holodomyr, som jo igen snakker om at det er ikke et ord, jeg bruger. Det er et, et, han mener det er et politisk lavet ord, som Ukrainerne bruger. Men øh, det er øh, det, man kalder for hungervolkemordet i Ukraine, der foregår mellem 1930 til, til 33. Ja. Det er kort fortalt. Stalin forsøger en tvangskollektivisering af landbruget. det er sådan noget, der skal foregå på en 3-4 måneder. Mm. Øh, på det her tidspunkt har man fået sådan en, en, en, en klasse af selvejetbønder, øh, hvor de jo synes, at de har fået deres egen jordløb. Det går jo udmærket fint. De kan jo producere glimrende. Øh, men det er jo imod den kommunistiske ideologi, så uh, Stalin, han siger, at nu gennemfører vi en, uh, en tvangskollektivisering, fordi det helt åbenbart er bønderne imod det her. Og, uh, og det ender så i, i hungersnød. Ja. Og, uh, og, uh, og der er det jo så, at han straffer de ukrainske bønder ja. ved at sulte dem ihjel. Ja. Og det kan jo lyde uh, underligt. Altså vi snakker om, at i 1933, der var der rekordhøst i ja. Ukraine. Det kan jo lyde meget underligt, men det var der faktisk. Uh, og så er det, at man går i gang med at, at kollektivisere uh, landbruget. Og så sker der det i 1931, høsten slår fejl. Og alligevel så har man jo så en meget høj øh, kan man sige, mål for, hvad der skal ske. I skal producere det samme som 1930, men det kan man af gode grunde ikke. Og så er det jo, i Stalin reagerer ved at sige, fint, vi fratager jeres sædekorn, altså det der korn, der skal i jorden, for at man i 1932 kan producere øh, korn. Fordi på det her tidspunkt er det faktisk stadigvæk, der er øh, korn, det er jo det, man producerer i Ukraine. Og, øh, og det kan man så heller ikke i 1932. Og når vi når til 1932, så har vi hungersnøden. Det er en realitet, ja. og man nægter fortsat at blande sædekorn. Og det vil sige, at i 1933 der går det helt, helt galt. Ja. Og det korn, man tager fra bønderne, det eksporterer man til Vesten. Ja. For der får man jo øh, valuta, og det er, der brug for. Og, øh, og du har den her katastrofe, og og Stalin, øh, han reagerer ved, det er til det er simpelthen bønderne der har stjålet kone, og, øh, og hvis ikke, og øh, det er de lokale kommunisters skyld, øh, det er der er uro det er dogenskab, manglende disciplin, øh, og så er der allerede her, man siger, det er simpelthen øh, de lokale kommunister der er i Polakernes sol. Det, det er Polakernes skyld simpelthen. Det er og og det er og, og så han har en forestilling om at japanerne over i øst, og, og, og polakkerne i, i vest, de er simpelthen gået sammen mod øh, Sovjetunionen. Og, øh, og så er det, at han laver en lov i 1932, om at landbrugsproduktion det er offentlig ejendom. Det vil sige, at samler man kartofler fra jorden, så bliver man henrettet. Ja. Øh, Der bliver dødstraf, hvis man ikke udleverer for eksempel korn. Og det er jo ganske forfærdelige scener. Jeg nævnte kort den her film, der hed Den Sorte Jord, som handler om denne sultkatastrofe fra 30 til 33. Og der er en scene i den film, som har mejslet sig i mit sind. Den handler om den her amerikanske journalist Garrett Jones, som en virkelig person, som drager ud til Moskva og rejser ind i det ukrainske område for at finde ud af, hvad, er det rigtigt, at der er en sultkatastrofe eller ej. New York Times vil ikke berette om, fordi de er mere eller mindre stalinister. Øh, Æ, men, er, er journalisten er, er, er, er, har ligesom købt Krams fortælling? Ja, ikke. han har købt Krams fortælling. Men får jo trods alt, det Pulitzerprisen? Han, han får Pulitzerprisen altså for sin sige en løgnehistorie. En meget løgne stor, ja. eftertrækket ja. amerikansk journalist. Ja. Det, det, men men Gary Jones drager derud og opdager øh, forfærdelighederne og kommer til Tuls, hvor han ikke værdig nok får serveret bøffer. Han kan ikke forstå det, han spiser de her bøffer. Og så kigger han ud i gården og ser familiens Vilboer. Lige skrællet øh, derude. Det er lillebrorens kød, de har og spiser, og han kaster så op. Øh, og, og det, det illustrerer øh, de her forfærdelige tilstande, som man får billedet ind i hovedet, hvordan det må have været i sådan en bondefamilie, som ikke havde mad i huset. Man spiste simpelthen hinanden. Øh, og det var situationen. Kannibalisme. Øh, ja. Der bliver også nævnt et børnehjem, øh, hvor, hvor børnene åd hinanden og, ja. og, og voksne, der spiser deres egne børn. Det, det her, det er jo ikke noget, jeg selv, det, er sådan, det er noget, som øh, Timothy Snyder mener, han har kilder på, ja. øh, og det, det kan man jo ikke rigtig forestille sig, at, at det skulle ske. Og vi taler om et område, hvor der er altså var rekordhøst to-tre år for Men der, altså, der er jo nogen, øh, der skal have skylden her. Der er ingen fødevare, øh, og i den 32, der når man altså kun en tredjedel af, af målet for kornproduktion, og så må man jo sende de unge partimedlemmer ind fra byerne, hvor der er en eller anden kron, øh, faktisk er øh, fødevare og de, får, de skal så gennemsøge og konfiskere alle fødevarene hos bønderne, øh, og de bliver mishandlet, man voldtager kvinderne myrter, øh, løs øh, og man fratager selvfølgelig også bønderne deres kvæg og svin. Når de ikke okay. leverer korn, så må man tage deres, øh, deres køer ja. og deres svin, fordi de får en kødbøde simpelthen. Ja. Og, øh, og så er det, at øh, nu bliver det, synes jeg, øh, ret skørt. Øhm, og, det, og det er nok her, hvor man kan sige, at, at, at det nok bliver meget svært at begribe, hvordan man kan nå til sådan nogle konklusion i, i den kommunistiske propaganda. Det er det her med, at når folk er render rundt af sulte mm. øh, sulter, og, og viser det, øh, står og tækker og sådan noget, jamen så er det en modstand, øh, som, øh, at sulten er en modstand og faktisk et tegn på, at socialismen venter lige om hjørnet. Ja. Fordi det her det er jo de regimens politiske modstandere, der rører rundt og egentlig øh, forsøger at udstille socialismens ja. mangler. Og, øh, og, og, og, og man kan få sig selv til at sige sådan noget med, at sabotører hadede socialismen så meget, at de lod deres egne familier dø af sult. Altså, sultene var fjender af folket, tigger var revolutionære. Bens, bygning af, hvordan hvordan hvordan kan man ja, men... hvordan når man der til at man at man postor de her ting som man er jo godt videløn. Det når man til, fordi øh, den kommunistiske ideologi er jo en øh, konspirationsteori også. Går det galt, går det ikke efter Stalins eller hans øh, folks tanker, så må det skyldes øh, sabotage, så må det skyldes nogle fremmede udefra fra USA eller England, har ødelagt det eller polske modstandere, og derfor bliver hele kulten i Moskva, græbet af konspirationstanker og mistænker hvem som helst for at være i ledtog med kontrarevolutionære Og det udløser så øh, hos Stalin og hans øh, medsammensvorene 1937-39 meget voldsomme forfølgelser af folk, der bliver taget ind i, øh, i fængsler og banket til døde og sendt i gulag, altså disse øh, lejre ude i Sibirien. Og der er også danske kommunister, der ryger med i, øh, i den øh, udryddelse, fordi de danske kommunister er repræsentanter i Rusland, og de bliver også mistænkt for at være i ledtog med udenlandske agenter. Og det er det, vi skal nævne, af Folketingsmedlen for Kommunistpartiet, Arne Månd Petersen, han, for, han forsvinder. Men, men, det, men her er det faktisk øh, en af de... Nu nævner du det 37-39, som er ja. ligesom det næste trin. Yeah. Øh, fordi øh, her er det jo også øh, interessant, synes jeg, at øh, vi er jo meget optaget af, hvad der foregår på Hotel Lux, hvor alle mm -hmm. de øh, vestlige kommunister og mm -hmm de boede, og de risikerede at blive taget af de ja. her sorte ravne, der kom. Altså de ja. her biler, der kom om natten og bankede på døren og fik dem væk. Ja. Og, og den, det, var, det er nok også en, en skæbne der sådan mest overgik tyske kommunister i virkeligheden. Det tyske kommunister. Men, jo, jo, men, men, men det er den perspektiv, det er det, jeg vil sige. Altså det er udenlandske kommunister, som er i Moskva, ja. det er dem, man ligesom hører om. Også men, danske. Men, også danske, jo, jo. Men Sniders pointe er jo, jamen der de mennesker, der i virkeligheden bliver myrdet under udrensningen. Det er faktisk polakker. Polakker fra blodlandene, fra grænseområderne. Altså polakker, altså de etniske polakker, der bor i Ukraine-hvide mm. Rusland. Det er dem, man går ud efter. Men det er jo rigtigt nok, at vi har måske haft fokus for meget på de vestlige ofre igen, ikke? På Arne Munk Petersen og tyske kommunister, der ryger Stadig... Og russiske notabiliteter, kommunister, ja. altså vi Sotskis skueprocesserne, ja. der finder sted, og ja. som man har fin på osv. Ja. Men altså... det, det er rigtigt, at der sker jo ulykker, ugerninger, alle mulige andre steder med større antal ganske almindelige mennesker, som bliver udrenset. Og det er fuldkommen rigtigt, men... Dog må man sige, at nogle af øh, de sovjetiske værste ugærninger er jo kommet frem. Altså en af de meget markante ting er jo Katyn-massakren, hvor øh, jeg tror, at det er noget med 30.000... Øh, 20.000. 22 22.000. 22.000 polske intellektuelle soldater og lignende bliver øh, myrdet, og øh, russerne prøver at beskytte nazisterne for det. I dag ved vi, at det var russerne, der gjorde det. Jeg henrettede dem i en skov, og øh, det er dog kommet frem. Det er dog øh, en del af, af Sovjetunionens ugerninger. Inden vi gør den ukrainske tragedie øh, færdig, så vil jeg bare sige, at hvis der er nogen undersøger, sig om, hvorfor flyttede de der øh, sultne ukrainer ikke bare væk? Men så var det jo sådan, at... Øh, at man simpelthen spærer områderne af. Og ja. det her område, vi taler om, det er faktisk nogenlunde der, hvor de slås i dag. Det er omkring Kharkiv, øh, og, og det område omkring Donetsk, ja. øh, som dengang hed stalin. Det, det er det område, øh, hvor man jo faktisk flyttede mange etniske ruser ind efterfølgende, fordi de ukrainske landsbyer var jo tomme af folk, ja. der var døde. Så når folk undrer sig lidt over, hvorfor er der så mange russisktalende? så hænger det blandt andet sammen med, at der kom simpelthen tilrejsende fra den øvre del af Sovjetunionen. Så man fik faktisk en, en etnisk, øh, etnisk udrensning på et side, men man fik i hvert fald blandet det lidt op. Det var, en, øh, det var jo en del af Stalins politik hele vejen omkring at lave deportationer og tvangsmasse øh, emigration. Han flyttede tatarer til Krim, han flyttede folkegrupper rundt omkring for at ødelægge national kultur og øge sin egen indflydelse. Og det er jo en del af dæmonien ved det sovjetiske styre, at han var fuldkommen ligeglade med, hvad han gjorde. Nu taler vi meget om Stalin, men Lenin var jo også i gang. Han dør så i 1923, men Lenin og hans medsammensvårene Trotsky og de andre gjorde jo præcis det samme og var lige så blodtørstige. Altså omkring 1919 så myrter, myrter man i Ukraine 100.000 jøder, og det er både ukrainske nationalister og sovjetfolk øh, soldater, som myrter de jøder i 1919. 1920, så det, det er en gammel historie, og jøder var de mest udsatte af disse grupper, og det er en gammel historie, at man myrder øh, jøderne i de områder, og at øh, kommunisterne var stort set lige så slemme som ukrainske nationalister, og dem vi kalder de hvide, altså øh, russiske reaktionære grupper, som også var antisemitter. Og før af uh, tragedie nu grine, så har uh, Stalin faktisk deporteret 1,7 millioner såkaldte kulakker, altså det her ja. selvejebønder, kunne vi kalde dem, ja. uh, og... 300.000 af dem, de er sådan, sådan røget i til, til gulag-lejerne, blandt andet ved i Ishavet, hvor de kan få lov til at grave kanaler, og jeg ved ikke hvad. Og, ja. og, og, og man vil nok ikke, man, man omkommer, eller dør ikke af det, men der, risikoen for det er, er ret stor, og man bliver formentlig ikke en, en særlig gammel mand, når man har stået i, i kule og, og, og, og, og hakket i sten. Så vil nogle lyttere, ja måske spørge, jamen er der eksempler på, at russerne og nazisterne direkte samarbejdede, så tragedien blev større. Og der har Snyder jo nogle konkrete eksempler på, hvordan de konkret samarbejdede. Og en af eksemplerne er Varsjava øh, øh, gav to opstanden i 1944, hvor den øh, polske modstandsbevægelse sammen med jødiske grupper prøver at gøre oprør mod den tyske besættelse og prøver at kæmpe imod. Og der kunne russerne, som lå ude omkring Vasjave, så lidt som ingenting, har udnyttet den situation og hjulpet dem. Men de vælger at ligge udenfor og ikke hjælpe dem, hverken med våbenforsyninger, mad eller noget som helst. Og det lykkes tyskerne at nedkæmpe det her polsk-jødiske oprør i Vasjave i 44. Og det er en af de der eksempler på at kommunisterne og nazisterne simpelthen mere eller mindre samarbejdede i perioder og gjorde ø, antallet ofre endnu større. Et par pointer også fra, nu vi tilbage i 1933, det er, at der er altså det, at 10.000 mennesker dør i Ukraine om dagen. 142.000 sultne mennesker bliver i 1933 sendt til gulag og folk øh, omkommer undervejs på togrejsen, fordi de er selvfølgelig afkræftet. Der er også tale om, at samfundet går simpelthen i opløsning. Øh, moralist, altså, vi har lige talt om kannibalisme, Altså, Man spiser hunde, katte, slår øh, kvinderne, prostituerer mm. sig for at overleve osv. Øhm, generelt siger man, at 5 millioner dør i, af, øh, af, af, af, af, af, af, af hungerkatastrofen. 3,3 i Ukraine, så det vil sige, det er også noget, der går ud over øh, det, man kunne kalde for øh, Rusland øh, og, og andre steder. Stalin, han mener jo, at, øh, at trusler for udlandet og fiasko og indrigspolitik, det er to sider samme sag, og han var ikke ansvarlig for, for nogle af delene. Det vil sige, at når der er fiasko i den indrigspolitik, så er det øh, øh, udlandet, der har Øh, skylden. Hvis der var problemer med kollektivisering, ja, så skyldtes det udlandet og deres agenter. Folk, der sultede, var selv i problemerne, fordi de i virkeligheden var agenter for udlandet. De var sabotører, de var trotskister, og det var jo også øh, udlandet, der havde påført Rusland, Lenin og hans revolutionære. Så i Stalins tankegang, så kan man bare se, at vi har en lang tradition for, at udlandet blander sig, og vi er faktisk selv kommet til magten i kraft af, at udlandet blandede sig i sin tid. Nu skal vi høre et, et lidt lyd fra en sovjetisk propagandafilm fra 1935, som øh, fortæller om landbrugskollektivernes enorme succes, øh, hvor musikens tone nok kalder smilet frem. Og måske var der nogen, der undervejs kan høre ordet øh, kolkos. Øh, de har fået nye traktorer, og så nu er endnu en stor høst bragt i hus i det sovjetiske Løkkeland. Og как правильно организовать труд, распределить доходы, как использовать технику. Большую роль в переустройстве деревни сыграли МТС. В соответствии с договором машино-тракторные станции обеспечивали колхозы различной техникой. Vi har jo været omkring det her med af udrensningerne, hvor altså 700.000 bliver myrdet i ukraine hvide Rusland og dele af Rusland. Altså det her med, at man får valget mellem, altså det er ikke en valg, man selv får, det er et valg, andre træffer for en. Mm. Altså enten bliver man nakkeskudt, det bliver langt de fleste, mm. eller også ryger man i, i Gulag. Og, og der har fortællingen ligesom været, jamen det var sådan, øh, staten der rensede ud i Kommunistpartiet, men som sagt det går altså også ud over øh, andre. Øh, mm. Og faktisk de fleste, det er, det er nogen, der ikke er etniske Russer Og øh, der er hans pointe, Snyder Det er, at ved indgangen til krigen, der er det faktisk kun sovjet, der har benyttet sig af massemord som instrument. Altså, selvfølgelig er der blevet myrdet jøder i Nazi-Tyskland. Men det, altså, det er slet ikke startet nu. Altså, Hitler, han, det er ikke fordi, Hitler han skjuler sine intentioner, men det er slet ikke startet nu. Det er, på det her tidspunkt indgang i 1939, massemor, det er, det er noget, man laver i i Sovjetunionen. Det, det er en meget interessant pointe. Den er måske ikke helt rigtig, fordi man skal også huske på, at Japan allerede i 1937 laver massemyrterier i Nanking, så de, de er altså også hurtige på aftrækkeren. Men det er rigtigt, at de nazistiske myrderier starter først der i, i 41 med de såkaldte einsatzgrupper, som man sender ind i Polen og skyder jøder ned. Og der er ikke tale om omfattende massemord endnu. Det kommer lidt senere, ikke i løbet af 42? Fordi planen på det her tidspunkt, det er jo altså man, øh, i, i dag ved vi jo, hvad der var endte med at være den ja. endelige plan. Øh, men endløsning, og det er jo det ord, han brugte altså ja. den endelige løsning på det såkaldte jødespørgsmål. Det er jo på det her tidspunkt, hvad gør vi med ja. jøderne? Og, og, og der er, kan vi ikke eksportere dem til Madagaskar ja. eller til, til Sovjetunionen ja. eller et tredje sted? Jarl, du rører ved et meget, meget stort debatemne, som har optaget historikerne i årtier. Hvad var nazisternes egentlige hensigter? Og der er to skoler, der har været to skoler. En skole siger, jamen fra starten allerede, da Hitler skrev Mein Kampf i 1925, var meningen, at alle jøder skulle udryddes. Det lagde han ikke skyld på. Den anden skole, som er mere pragmatisk, siger, jamen der var ikke nogen konkret hensigt med at myrde alle jøder, fordi tyskerne tilod udrejse af tyske jøder indtil 1939, og de havde planer om en jødestat i Madagaskar, som du nævner, en ø uden for Afrikas kyst, og de havde også planer om en jødestat i Polen, på et tidspunkt i Lublin-området. Så det var noget, der kom efterhånden, og de to skoler har altså kæmpet med hinanden. Hvad var rigtigt? Var intentionen fra starten? At myrde alle jøder, eller var det noget, der skete pragmatisk efterhånden, som tyskerne erobrede flere og flere områder med flere og flere jøder? Og der er hovedkonklusionen nu for de fleste historikere, er, at den pragmatiske øh, hovedmodel er den rigtige... Og det er også der, hvor Snyder ligger. Ja, at det, der skete, var, at tyskerne indtil 1939 40 Kern ville myrde jøder i nærmåde, og, og, men havde ingen planer om, at alle jøder alle steder skulle udryddes, selvom Hitler havde udtalt noget den stil. Ikke? Men efterhånden som de råber Polen med 3 millioner jøder, øh, Belarus og, og Ukraine og andre områder med en masse jøder, så øh, opstår problemet, hvad skal vi gøre med alle de her jøder? Så kommer de her planer om en jødestat alle mulige steder. Men det er bare flyvske planer, der er alle mulige løsningsmodeller. Og det der sker er, at de radikale tanker i det nazistiske hierarki, altid vinder. Hitler er øh, modtagelig. Himmler, Heinrich Himmler, SS-leder, hans folk, Reinhard Heydrich og andre, de står for de mest radikale løsninger. De vil have massemordet. De vil skyde folk ned ved massekravene. Og de får selvfølgelig Hitlers øh, accept og sanktion til den mordpolitik. Og der er Schneiders øh, forklaringsmodel. Den, den siger jo sådan noget retning af, Jamen, planen var jo at ødelægge Sovjetunionen. Altså nedkæmpe Sovjetunionen, i hvert fald tage Moskva, det europæiske del af Rusland. Mm -hmm. og, og så kan man ligesom flytte jøderen et eller andet sted hen. Det var ikke defineret endnu. Og, og, og senere hen i øvrigt også polakkerne. Mm. Det, var, det var ligesom... Øh, Generalplan Ost hed, hed mm. den øh, plan. Æ, nogle tanker om, at øh, man skulle som ligesom kolonisere øh, ja. øh, øh, Østeuropa. Forlæbens med, med, med, med Lige præcis med tysk. Ja. Men problemet er, at operation uh, tyfon som jo er uh, angrebet mod Skvæ, løber ud i sandet, og man er klar over, at øh, vi ender sådan set mere at, at tabe den her krig, og ved, Stalingrad, det længere henne, der står det fuldstændig klart. Men allerede i 41 der kan man se, vi når ikke målet. Vi når simpelthen ikke målet. Øh, og det vil sige, i efteråret øh, 41 øh, så er det jo så, at man begynder at gøre nogle tanker. Hvad gør vi så? Ja. Kan, kan vi vinde den her krig på anden måde? Og der er det, øh, at Snyder siger, jamen det kan vi ved at slå øh, fjenden ihjel. Og, og fjenden er ikke defineret som fjenden på, på slagmarken. Alene fjenden på slagmarken er i Sovjetunionen, og så er det jo så britterne og amerikanerne og kapitalisterne, for nu har man jo efterhånden også erklæret krig med alle, mm. øh, efter japanerne mm. trådte ind i krigen. Så det vil sige, men Fjende er jo også jøderne, fordi man har jo den jødiske kapitalisme, øh, kommunistiske kapitalisme, man blander jo tingene sammen, øh, jødebølsevis, der også er kapitalistisk, mm. og det vil sige, at vi, vi kan jo vinde over fjenden ved at jøderne. Yeah. Og det vil sige, krigen kan føres... Det hvor vi kan kontrollere, øh, hvad der sker. Og så er det, at øh, man sætter det i gang. Det er en mulig forklaringsmodel. Det er i hvert fald den model, ja. han, han ja. er abonnerer på. Den anden forklaringsmodel er, at Hitler og nazisternes rase øh, had til jøderne er så stærk, så ligegyldigt, øh, hvordan krigen går så vil man udrydde denne rase for at simpelthen slippe af med. Jamen for at vinde krigen, det er måden at vinde krigen. Æh, det, det er en mulig forklaring. Altså det, ja. det, er, det er den, krig, ja. den men, øh, hvad skal man sige, model, han bruger. Jeg, jeg er ikke sikker på, at den holder, øh, fordi <laughs> racismen i sig selv er så stærk, så den øh, overtrumfer, for øh, krigsmålene. Fordi man kan sige, at øh, nazisterne ville jo have stået bedre ved at bruge langt flere ressourcer i selve krigen, men de bruger en masse ressourcer, sig til at slå jøder ihjel, altså det går imod øh, deres krigsstrategi, så der ligger en irrationalitet i hele den der måde at jagte jøder og myrde jøder på, som ligesom ikke øh, harmonerer med deres krigsmål, så jeg ved ikke helt om det går op i en højere enhed, hverken hos øh, Snyder eller hos andre, andet end man må sige at øh, nazisternes øh, raserhed til jøderne er irrationelt i sin dybde nu skal vi høre øh, Hitler i 1939. Øh, han, øh, han taler i, øh, i, i den tyske rigsdag, det er den 30. januar 1939. Der, det er seksårsdagen for, for magtovertagelsen i, i, i Tyskland. Og, og der taler han om, at han nu skal være en profet, fordi han forudser de vernichtung altså til indelgørelsen af den jødiske race, øh, hvis det er, at de ikke ligesom indordner sig. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Folge noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Ja. Så, som vi hører her, det er jøderne, der har skylden, hvis den krigen kommer. Mm. Det er den internationale finansødedom, mm. som skal lave bolshevisme. Mm. Altså, ideologisk tænker det overhovedet ikke sammen. De var både kapitalister og socialister og kommunister, det, jøderne, det, ikke? Det, det, det er lige præcis det. Og, og, og, og, og, det, og det er jo mærkeligt, ja. at, at, at man simpelthen abonnerer ja. på den forestilling. Men man, man kan måske trække parallellen til i dag, hvor... Altså, man i, i Kreml øh, beskylder øh, for eksempel øh, Ukraine for at være nazister til, trods mm. for, at de har en jødisk præsident. Mm. Altså, hvordan det hænger sammen, det har jeg, ja. jeg i hvert fald personligt svært. Men det, det er jo lidt det samme. Man, det, man skyder det. bare med alt, ja. hvad man har og sådan. Må, må jeg komme ind på et, et andet spor, Jarl? Fordi en af problemerne med, med Timothy Schneiders bog, som er glimrende på mange måder, udvider perspektivet, og jeg gætter altså seks stjerner, er... Af hans forklaringsmodeller på, hvorfor det her sker, hvorfor Holocaust kan være muligt, måske er, øh, forsvinder lidt, fordi der er så mange detaljer i bogen. Og der er jeg taget en anden bog med til dig, ja. en tysk historiker, som hedder Götz Arli, som er meget debatteret, meget respekteret. Han har skrevet en bog i 2020, som hedder Europe Against the Jews, 1880-1945 hvor Goethe Ali kommer med sine forklaringsmodeller på, hvorfor Holocaust bliver mulig. Og der har han to hovedforklaringsmodeller. Den ene forklaringsmodel er fra 1870'erne opstår en forstærket nationalisme i alle europæiske lande, både i vest og i øst. Både i Frankrig, Tyskland, texologiet, Ungarn og alle de andre steder. Og der kan man udsondre fremmede elementer. Det, man anser for fremmede elementer, bliver nemmere at udsondre og gøre til fjender. Og jøderne opfattes som det her fremmede element. Så med den voksne nationalisme, så gør det da også nemmere at udsondre jøder som fjender. Det er hans ene forklaringsmodel. Man Hans hovedforklaringsmodel er meget, meget spændende, og det er, at nazisterne fra starten gør det muligt at udplyndre jøderne. Der er jo en hel del jøder, som har gjort det godt, som både i Danmark og Tyskland og i Frankrig og andre steder udgør sådan en rig øh, borgerskab. Og dem udplønder man. Man udplønder dem ved, at når de rejser ud af Tyskland, så bliver de frataget alt ejendom, også statsborgerskab. Og man i Østlandet, både i Polen og alle de andre lande, de baltiske lande og andre, gør man de lokale borgere til øh, medkompaner i det her røverier. De får jødisk ejendom, de kan bosætte sig af jødiske lejligheder. Når jøder flygter, så kan de overtage deres bankkonti og alle mulige andre, som man Nasisterne lykkes med at gøre store dele af befolkningerne østpå til medsamsvorene i det her kæmpe røveri, som foregår. Og når de først er medsamsvorene i kæmpe så er de meget lettere til at få med til at myrde jøder, både i Polen og i alle mulige andre steder. Så Gøtts Harlig kommer altså med sin. Øh, og alt omfavnende forklaring på, hvorfor Holocaust bliver muligt, netop dels den voksne nationalisme, dels kæmperøveriet, som ikke bare er en nazistisk gerning, men forklarer, hvorfor så mange østpå er med til folkemordet på jøderne. For det er jo ikke bare en nazistisk gerning. Det er ikke bare SS-folk, der står og skyder jøder ved massekravene. Nej. Det er polakker, og det er og det er Ungarer, og det er alle mulige andre. Ukrainer især. Ukrainer især. Og Litauen. Og Litauen i de baltiske lande, som er med til det her myrderi. Og der findes modbydelige billeder fra ø, Litauen og Estland af jøder, der prøver at flygte, hvor lokale ø, men, ø, Estlænder er med til men, at skyde jøder. Nu er Timothy Schneider jo ikke i studiet, og, og jeg har jo lige læst <laughs> hans bog, så jeg har jo sådan, bliver lidt hurtigere har, af ja. hans defensor her. Så han han vil jo sige, at det der var jo det rigtig nok. Uh, mange af dem her, de var jo uh, de her etniske nationaliteter, som hjalp uh, tyskerne med at, at gennemføre de ugerne. Nogle af dem var jo også, altså det var jo også ideologiske, altså de var nationalister. Det var de, ø de ønskede Eller en, fascister. Eller fascister, eller ja. ønskede en, en etnisk udrensning, Absolut. fordi de ligesom delte, uh, jo også Stalins vision om, at man skulle have sådan nogle homo- eller uh, etniske... Mo ja, hom øh, homogene. Homogene, det er det, det ja. hedder. Ikke homo <laughs> Neurogene landområde, som, og det lykkedes faktisk i meget stort omfang i, i Polen, for eksempel, øh, men også mange af de andre lande. Øh, øh, så, så det vil sige, de delte den her vision, og så der, mente han også, at, at nogle af dem, jamen, de var, det var simpelthen en, en overlevelsesstrategi, øh, øh, så man kunne have, for eksempel bruger han især Hvide Rusland, Belarus som eksempel på, at øh, jamen, man havde måske været soldat i i en rød her og så var der en, en mulighed for at overleve ved at gå i tysk sol. På et tidspunkt, så, så var man måske vagt. På et tidspunkt, så går, øh, går det tilbage for, for tyskerne, og så skynder man sig ud i, i nogle skove af partisan for så blive altså indrullere i, i, den, i den røde her igen, og undervejs har man medvirket til, til krigsforbrydelser. Altså som en overlevelsestrategi. Ikke fordi man sådan havde det... Men man skulle overleve. Altså, ja. øh, bare for at sige, at perspektiverne skifter lidt her, ja. og også, som siger, lojaliteten, den, den skifter også. Og specielt i de her områder, som han taler om, som vi kommer lidt til nu, som hedder det, der ligger øst for den såkaldte Molotov-Ribbentrop-linje. Mm -hmm. Fordi... Mm -hmm. Det var den pagt, det... der blev lavet i 39 det... med de to udrigsministre, som jeg omtalte som Hitler-Stalin-pagten. Fordi da, da krigen øh, øh, øh, begynder, så, så kommer der jo... Øh, så, så begynder jo både Stalin øh, eller, eller den, øh, kommunisterne og, og, og, i Sovjetunionen, de begynder at, at udrense polakker og Intellektuelle og så videre, og det samme gør øh, tyskerne jo også, i, men i deres øh, del af Polen. Og, øh, og så sker der jo det, altså man myrder for eksempel veluddannede polakker, vi har med massakerne med, med, med de 22.000, øh, officerer og, som er hovedregel, og så er det jo, at tyskerne er jo sådan set ikke gået i gang med folkemordet endnu. De samler jøderne i, i, i ghettoer, i, mm -hmm. i, i generalkouvernementet, og det er ikke fordi, at overlevelseschancerne er super gode, men, men man, man bliver dog trods alt ikke myrdet endnu. Det, det er ikke sket endnu. Men så er det, at vi har overfaldet på Jætunionen den 22. juni 1941, og det ændrer jo faktisk tingene i særdelighed for, for jøderne eröffnen den Kampf. Die Sowjets versuchen immer wieder, ihre von den deutschen Truppen eingekesselten Verbände zu befreien. Aber immer enger schließt sich der stählerne Ring. Planmäßig werden die in den zahlreichen Kesseln eingeschlossenen sowjetischen Verbände vernichtet. Altså Operation Barbarossa, vi har de der herrer der trænger frem i, i begyndelsen, og øh, der har tysk, tyskerne et meget stort succes, og så rykker de her øh, Einsatzkommandos mm, frem. Mm, mm. Og, øh, og det er det, vi ser for eksempel i sommer 1941 i Litauen som eksempel. Altså øh, Vilnius, som var det her nordens mm. Jerusalem, mm. hvor der var en meget stor... Jødisk kultur, der i dag er he næsten helt væk. Ja. Øh, de har museer for det. Jeg har faktisk mm. set det. Øh, jamen, der er det jo litauiske nationalister, som medvirker til på 6 uger, tror jeg. De skyder ja. 120.000 øh, ja. litauiske jøder. Ja. Hvor, hvor mange litauere er med? Jamen, det er jo dem, der gør det. Øh, det står for øh, ja. det at nazisterne organiserer, men de lokale er med til det. Og, og, og det samme sker i Vistoffer i letland Og du har jo fuldkommen ret i at fremdrage det her, at motiverne til, kan være meget forskellige, øh, som Snyder også beskriver det. Og jeg synes, noget af den meget interessante debat øh, om at være offer eller være bøde udspiller sig jo stadigvæk den dag i dag i Polen, hvor øh, polakkerne øh, præsenterer sig selv som at være ofre, mm. også ukrainerne, og være ofre for nazistiske ugerninger, hvor jødiske historikere påpeger, at I var selv med til at slå jøder ihjel. Øh, I Polen er det forbudt, øh, det er kriminaliseret at sige, at polakkerne var med til at myrde jøder og medsammensvorne med nazister. Det er stadigvæk dybt betændt emne i en række af Østland de her debatter om, hvem var ofre og hvem var bødler. Og det gør jo, at det vi sidder og snakker helt afslappet om nu, det kaster stadigvæk en skygge, øh, politisk skygge, hen over vores samfund. Og vi har det jo altså også i Danmark, for den sags skyld, hvor vi de seneste år er blevet klar over, at en hel del danske SS, øh, varfn-SS-soldater var med til massakre på både jøder og russiske krigsfanger ude østpå og en endda i Østrig. Så de debatter er jo aldrig blevet gamle. De er der endnu hos os alle sammen. Og det er jo også det der med, man sige, de så keder, der overgår går jøderne. Altså, det, det passer slet ikke i Stalins fortælling, og det er egentlig heller ikke den, den, først den sovjetiske og siden den russiske fortælling om Nej. 2. verdenskrig. Der er det russerne, der er offerne, ja. Og, øh, og øh, så er det mindre afgørende, at det, det jo gik faktisk mest ud over ukrainer og belaruser, og vist om bal, men i hvert fald ukrainer og Belaruser, og de øh, polakker, som øh, jo var sovjetborgere, det var, i, det var dem sammen med jøderne som jo altså også var borgere i de, andre, i de her områder, de tæller jo et eller andet sted, jeg ved ikke sige to gange, men at være jøde er jo også at være sovjetborger, det er også at være Ukraine, det er også at være Belaruser, mm -hmm. det er også at være polak, ja. og, øh, og, og også Polen har problemer med, og store. Så, hvor, hvor er den fortælling? St kæmpe store se, problemer. Selvom at Snyder andet siger, jamen, det var altså, selvom det var gik hårdt ud over polakkerne, ingen tvivl om det, øh, kæmpe tragedie, øh, og en million øh, polakker dør mindst, men en polak havde stadigvæk en 15 gange så stor en chance for at overleve krigen end ja. en, en, en polsk jøde. Og vi har jo den forfærdelige situation, at efter krigen i 1945 er der overgreb på polske jøder i Polen, hvor polakker myrder jøder i 1945 46 Øh, og den øh, pols historiker, som bor i Canada, nok, som har skrevet øh, om de ting, og hans bøger også udkommet på dansk. han fik indrejseforbud i Polen, fordi øh, han havde fortalt sandheden om, hvad, hvad der var sket. Så øh, det er stadigvæk så sårbart, men øh, det er jo også stadigvæk en del af den danske debat. Altså det her med, hvem var skyldig, hvem øh, var mordet, og hvem var bøden, Fordi det har været Usædvanligt svært i Danmark at gøre offentligheden begribelig, at øh, kommunisterne 39-41 var en del af øh, pakten med nazisterne. Og øh, du kan se det, der er kører for tiden jo en meget populær film, der hedder De Forbandede År. Øh, nummer 1 og 2 har været ude i danske filmbiografer, og nummer 3 er på vej. Og øh, den omtaler ikke med ét ord, pakten mellem kommunister og nazister 1939 41. Faktisk er de eneste heldige i de film, det er de kommunistiske frihedsfolk, øh, selvom, selvom de ikke fandtes 1939 41 Så selv i dag øh, kan du altså ikke uden videre skrive sandheden om kommunisternes aktiv medvirken til katastrofen og pakten med nazisterne. Selv i dag i lille Hygge Danmark, så er det altså ikke et emne, som du uden videre kan fortælle. En, et andet perspektiv i den her grusomme fortælling, det er jo den her, vi talte om generalplan Ost. En, en del af den plan var den her, der hed Hungerplanen. Altså, at nazisterne i den her grandiose plan, de havde med at underlægge sig hele helt Rusland eller Sovjetunionen, det europæiske del af det i hvert fald, jamen der ville man simpelthen sulte befolkningen. Man siger, der er ikke, der er ikke fødevare nok. Så vi, planen er egentlig at sulte 30 millioner mennesker mm. i, i hjælp. Og, så, og der skældes altså ikke mellem jøder eller noget som helst. Der er ingen fornemmelse. Det er dem alle sammen, der skal dø her. Og man kan sige, at den plan, hungerplanen, den iværksætter man jo. Så smørt, kan ja. man sige. Og den lykkedes jo på sin vis ved det, at man jo i begyndelsen, altså der i 41, hvor man har de der store sejre, jamen der øh, slår man sådan en, en, nogle pigtråd, og laver man en lejr et eller andet sted ud på en eller anden mark, og så kan folk bare sidde der for vind og vejr, øh, uden tag eller noget fødevarer og dø. Og det er det, der sker øh, for 3,3 millioner øh, sovjetiske krigsfanger, som jo har alle mulige forskellige nationaliteter. Ja. Og man kan vel også sige, at det sker op ved Leningrad. Fordi grunden til, at han har taget Leningrad med i den her Bloodlands-fortælling, det er jo, at der dør jo også omkring halvanden millioner mennesker oppe i Leningrad. En by, der er isoleret i er det mere end tusind dage. Ja. Øh, to og et halvt år. Øh, hvor at folk jo dør. Og, og, det jo, og det er jo sådan en del af Snarkens fortællingen, Ja... Øh, han sammenligner det jo lidt med Ukraine, hvor han siger, at Ukraine, der havde Stalin jo et apparat, hvor han jo kunne spærre hele hvad hedder det, området af, så folk ikke kunne flygte, så kunne de dø der. Og det kunne man jo også gøre i visse dele. Man kunne for eksempel lave krigsfangerleje oppe ved op Leningrad, der kunne man også gøre det der. Men ellers så var det jo svært at gennemføre den her hungerplan. Det er noget, som Timothy Schneider faktisk gør meget mere ud af i sin næste bog, Ja, han har faktisk skrevet ti 10 bøger, men hans næste store bog, som også blev oversat til dansk, hedder Den Sorte Jord. Jeg nævnte den her film om sultkatastrofen i Ukraine, som også hedder Den Sorte Jord. Men uh, schneiders næste bog hedder altså også Den Sorte Jord. Og der går han meget mere ud af de her sultplaner og rasekrigen, som Hitler ville gerne have. Han beskriver, hvordan Hitlers Ideologi Hitler var jo ikke nogen stor tænker, men han var en revolutionær tænker, siger Schneider. Og hans revolutionsideologi var, at menneskeheden bestod, skulle gennemgå en stor rasekrig. I denne store rasekrig, så skulle den ariske race i sidste ende Vinde. Men man undgik ikke denne store rasekrig, den skulle udfolde sig, og så skulle den ariske race vinde over selvfølgelig jøderne, som var den værste fjende, men også slaverne, som var en underrase, og det skulle foregå, og der skulle disse udsultningsplaner også være en del af det. Så Snyder øh, beskriver i den sorte jord simpelthen den her store rasekrig som Hitler ønskede skulle udfolde sig, og som øh, sådan set også øh, tager sin begyndelse med krigen mod øh, Polen og senere Sovjetunionen. Øhm, med hensyn til det her med at, at sulte krigsfanger osv., og, og, og, og der øh, begynder man jo så at, at deportere, øh, deportere dem og andre civile til Tyskland. Og, øh, og der er jo alle de her faser, altså der er den her sultningsplan, den stopper man med, for den kan man ikke rigtig gennemføre. Øh, og man jo ender jo med at, at tabe krigen, og, og så får man pludselig brug for deres arbejdskraft. Og, øh, og så ender man jo med at sende øh, russiske øh, eller sovjetiske krigsfanger, men også polakker, man, man, man i 43-44, så finder man jo på at, at pludselig lave de her ratshier i polske byer, mm -hmm. og så sender man. Polakker, der ikke havde gjort noget som helst andet end mm. at var polakker, til Tyskland som tvangsarbejdere. Ja. Og man havde haft al den her uh, masse med i et, et idé om at lave et raserent, homogen Tyskland, altså folkefællesskabet, mm. hvor alt det der uh, slavisk rapyl og, og, og jøder, de skulle bare ud. Mm. Og nu kommer de simpelthen tilbage. Uh, og, det, og man ender også med, til sidst at få jøder tilbage som tvangsarbejdsskyld. Altså, de her ja. dødsmarscher, der kommer jøderne jo tilbage til Tyskland, efter man har faktisk eksporteret dem øh, ja, til døden, til dødsfabrikkerne, mm. som man er ved at lave. Det er jo et kæmpe paradoks. Ja. Man bruger jo jøder som slavearbejdere hele krigen igennem rundt omkring i miner og fabrikker og lignende. I ghettoerne øh, har de en chance for at overleve, hvis de arbejder for tyskerne. Øh, Schindlers List er et kendt eksempel Præcis. på en fabrik, hvor jøder arbejder og redder sig. Og, og det sker i alle ghettoerne. Man kan købe sig til noget liv ved at arbejde i fabrikker. Men, men disse mennesker skal jo erstatte de mænd, der er jo omkommet eller er ja. døde ved front, og Det er jo det, der er det store part, part. altså Hvis man jo havde lavet være med det, så havde man jo haft sine mænd, mænd derhjemme, ja. og, og så havde man jo ikke haft de øh, behov for at eksportere de mennesker, man havde så meget Nej. imod øh, til sit eget hjemland. Øh, det er rigeligt absurd, kan man sige. Det øh, må man sige. Øh, øh, vi kommer jo ikke øh, udenom at øh, også tale lidt om det her med, øh, at der er ligesom altså holocaust finder jo sted, eller hvad skal man sige, folkemord på jøderne finder jo sted på to måder. Der er jo det her med nedskydninger, som finder sted i 41, øh, og det er simpelthen, man bliver bare skudt, man bliver lagt i lag, og så bliver man skudt som mm. sil i sardiner, mm. for at sige det på den mm. måde. Og, og på et tidspunkt, så, så og, og, og, og, og jøderne i, i, det, i det, skal man sige, det der hedder generalguvernementet, mm. og specielt omkring Lublin, mm. jamen der er man på vej til at lave sådan en, en, en kæmpe ghetto og så er det at man finder på, at vi kan vinde krigen, det er i hvert fald det der er Snyders pointe ved at, at, at, at myrde vores fjender i der hvor de er, mm. øhm, og så, så finder man på de her Aktion Reinhardt mm. øh, lejer, ved man sig, man har man har fundet man har eksperimenteret op i Cherno, øh, hvor man har et gaskammer, øh, hvor man har myrtet polske handicappede med kulilde, og så siger man det finder vi på og laver andre steder, og så laver man de her lejre, Sobibor, ja. Treblinka er nok den ja. mest kendte, 800.000 mennesker, hvor man jo sådan set, uh, ja, hele Warszawa uh, ligesom alle jøderne uh, i Warszawa omkommer der, mm. uh, i mindre omfang, uh, Majdanek, og så selvfølgelig Bevsets, hvor man slår 500.000 ihjel, altså en halv million, mm. og det er lige omkring Lublin, som sådan ligesom bliver prototypen på det, der skal foregå. Og så er der det, som Snyder siger interessant, jamen øh, fem sætdele af alle jøderne øh, holocaust, det er sådan set overstået, da man starter på Auschwitz. Ja. Øh, altså Auschwitz er jo sådan en, en, en hybrid. Det er symbolet. Men... Auschwitz er en hybrid mellem en, en, en, en såkaldt mindre koncentrationslejr, hvor der har gået russer og polakker, ja. og så til det, der hedder, hedder Auschwitz-Birkenau 2, hvor man jo starter med at, at myre de jøder med cyklon b og det er faktisk her, hvor de fleste vest-europæiske vest -europæiske mm. jøder, folk kommer fra Italien, Grækenland, øh, Grækenland og især Ungarn. Og Så det er ja, meget helt. sent øh, fra Ungarn, fordi det er meget sent, at øh, man får et fascistisk styre i Ungarn, som medvirker til at deportere jøderne. Så det, det sker sent. Men, men, her, men her siger han jo også, at det de fleste polske jøder jamen, de dør faktisk andre steder. Altså, ja. de, de, de dør, og, og det igen... Vores perspektiv er ofte, at det er Auschwitz symbolet mm. på det hele, men folkemord er fundet sted i de, faktisk de egne, der lå i de, øh, Sovjetunionens senere annekterede dele af Polen, øh, hvor jøderne jo også boede. Og øh, alene, og, og til sidst er det jo, at det er 600.000 jøder, der bliver øh, myrdet i, i, i 1944, og i alt 1,1 i, i, i Auschwitz. Hvide Rusland gør han en hel del ud af, fordi at. Øh, det er måske det landområde. Altså, polakkerne går der hårdt ud over, det er ingen tvivl om det, og specielt Ukraine. Men i Hvide Rusland, Belarus, øh, der er det jo måske to millioner ud af en befolkning på ni, der dør. Øh, og, og rigtig mange af dem selvfølgelig jøder. Øh, øh, jeg tror, det er en halv million. Øh, altså, man, han siger 1,6 millioner, måske 2 millioner ud af en befolkning på, på 9 millioner. Øh, og så er folk jo, så siger han, en en million er flygtet fra tyskerne, og to millioner er tvangsdeporteret. Altså på en befolkning af 9 millioner. Ja. Og stort set alt, hvad der var af jødisk kultur ja, befolkning, er væk. er væk. Man kan jo godt forstå, at de lande stadigvæk er plaget af periodens masse mørderier. Det kaster stadigvæk en skygge hen over alle de landes kultur. Et interessant fænomen er hvordan kunne det lykkes øh, for de her tyske tropper og myrde så mange mennesker. Man skal dels forstå, at SS havde udviklet sig fra en numerisk, øh, ret lille gruppe i 30'erne og lige i 1941 41, til at efterhånden at en million stor her. Der var masser, der var rekrutteret ind i SS, som gjorde, at det var muligt at øh, gennemføre de her aktioner. Men et andet element var også, at den tyske hær, øh, værnemagten, øh, de medvirkede også i vid udstrækning til massemyrderierne. Der kom i sin tid en interessant bog, som hed Ordinary Men, som handlede om, at ganske almindelige tyske soldater fra Hamburg-området, som var sendt ud til kristtjeneste på Østfronten. Jeg tror, historikeren hed Kershaw, hvis jeg ikke husker helt galt. Og disse ganske almindelige soldater, mange af dem havde været gode socialdemokrater, de kom også til at medvirke til masse nedskydninger af jøder og det var ikke fordi de var tvunget de kunne godt sige fra men øh, krigen forrådede dem den nazistiske ideologi forrådede dem de var også med til masse så det blev altså masse Grupper af tyske soldater og SS-folk, øh, hjulpet af lokale grupper og fascister, øh, der, der gjorde øh, disse masse mord mulige. den øh, vinder, øh, og det gør den især ved tyskernes nederlag ved Stalingrad. Det blev annonceret i Tysk Radio den øh, 2. februar 1943.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 Ja, og de tyskkyndige kan jo høre, at det var så den 3. februar, og ikke den anden, som jeg kommer til at sige. Men det er også ligegyldigt, det var den anden februar, man kapitulerer. Og, øh, og nu går der den anden vej. Og så kommer der også et opgør med, øh, med alle dem, som jo har gået i tyskerne sol. Øh, og, øh, man befrier jo de her områder, og de heldigste de bliver deporteret til, til Gulag-lejrene. Man behøver faktisk ikke engang at have været i Tysk mm. øh, det, det, det, Hvis man for eksempel er en familie med ukrainske nationalister, så ryger man på toget til Sibirien. Men det er jo ikke en et, et, et, et decideret masse mor øh, på folk. Det, det, skal vi ikke, det kan man ikke sammenligne med, men altså, det går hårdt ud over... over over mange øh, mennesker, og på det tidspunkt, der fylder man også gulaglejrene op i, i årene efter mm. øh, krigen. Øh, man holder faktisk op med at, at, at, at myrte folk i Sovjetunionen. Ja, men, men, men, men, men, men alligevel, så, og så er det så, at Snyder bruger en hel del af sin bog på, jeg siger det bare, fordi det er ikke sådan, det er der hovedemnet her, det er, at, at Sovjet gennemfører en, en etnisk udrensning, altså man omplanter halvanden million polakker, fra nutidens Vestukraine og Hvide Rusland og Litauen, og flytter dem til de gamle tyske områder ja. øst Oder-Neisse-grænsen, ja. altså Pommern og Slesien ja. og sådan nogle steder. Øhm, og, og det er altså 7,6 millioner etniske tysker, der må søge til Tyskland, øh, og, øh, og så gør man faktisk også noget, man, man omplant også etniske ukriner fra det sydøstlige Polen til, til gamle tyske områder. Det vidste jeg faktisk ikke. Øh, og Balter bliver jo også deporteret. Det er noget, øh, Stalin gør konsekvent. Altså ja. han deporterer nogen til Sibirien, og der ja. ryger altså 200.000 balter. Øh, alene fra Litauen eller 80.000. Øh, og så sender man 8 millioner overvejende tvangsarbejder fra tyskerne. De bliver sendt tilbage til Sovjetunionen. Det er altså ret mange ja. mennesker, man har med her. Så, men nu er vi nået til, til vejs ende. Det går også hårdt ud over den tyske civilbefolkning. Men igen, de bliver ikke myrdet. Man voldtager kvinderne. Det er slemt nok. Det er slet ikke det. Men der sker ikke på samme måde en etnisk øh, massemord ja. på folk. Øh, det er faktisk der er, også er en markant forskel, øh, som man skal have med i. Billede. Vi er nået til, øh, til, til en ende her. Øhm, vi skal lave sådan en endelig analyse her, Ben Blytnikov. Hvordan synes du, her til sidst, hvordan Snyder's bog skiller sig ud i forhold til så meget andet, i forhold til den der beskrivelse af den ufattelige tragedie, som jeg ved, du har beskæftiget dig med i måske hele dit liv. I virkeligheden. Det er ikke mindst hans sprede perspektiv. Mm. Altså, der er fantastiske bøger om Auschwitz og om alle mulige tragedier, men han har jo det brede perspektiv for os, fordi han har det brede sprogkundskab, som han har, så han breder det ud, og det, øh, han tager både kommunismen og nazismen med i sin behandling, og det gør jo, at hele perspektivet bliver bredere, end det vi ofte ellers ser, og det synes jeg er en meget, meget stor kvalitet. Og man skal huske, at han altså tallene, og han, han har faktisk et helt kapitel, hvor han diskuterer tallene, og han meget går til at relativere det ene i forhold til det andet, og så videre. Men altså, tilbage står jo, at øh, der er 14 millioner mennesker, der blev myrdet øh, De 10, øh, det, dem kan man sætte øh, ud fra nazisterne, der har de ansvaret for. 4 millioner har øh, Stalin øh, ansvaret for, og de fleste det er jo så ukrainer, der er blevet øh, øh, udsultet. Og så er der jo selvfølgelig alle de andre, og han siger, man kan godt gøre tallene højere og lavere. Men generelt, så holder han sig faktisk til sådan nogle lidt lavere tal, man ellers siger. Så han er sådan set forholdsvis moderat på noget. Noget af det, man kan øh, gøre, er måde. jo at gå ind på YouTube, hvor der er glimrende interviews med Timothy Snyder og andre historikere. Det er en glimrende måde, hvor han øh, forelæser omkring de her emner. Så øh, hvis man ikke evner at læse hans øh, store bog, så kan man altså lynhurtigt få et kendskab til hans tanker gennem YouTube. Jeg vil sige, at det, det meste af det er ret nemt at læse. Til sidst bliver det meget sådan filosofisk og, og, og så osv., men det, det er også interessant at, at få et kendskab til, hvordan man ligesom over tid har betragtet det. Der er sådan, han inddrager Arndt mm. og andre sådan, filosofer osv., men det, det er, jeg synes, det er et virkelig, virkelig, virkelig god bog, som alle bør, bør læse. Men der findes også andre, og, og, og den bog, du vil have, kan du ikke ja, lige fortælle, hvad han hedder i Gøts Arli? Han, han hedder Gøds Arli, bogen Europe Against the Jews, til 1945 Goethe er i, øh, barn af tyrkiske indvandrere i Tyskland. Øh, og han tilhørte Venstrefløjen i sin ungdom, men blev så øh, meget kritisk over for Venstrefløjen, og skrev så den her ret vigtige bog om krigen mod jøderne, og hvordan udplyndringen af jøderne ikke bare var et nazistisk fænomen, men drejede sig om store grupper i Europa. Men vi har da talt om uh, Blotlands Europa mellem Hitler og Stalin af den amerikanske historiker og professor Timothy Snyder. Bogen, den udkom i sin tid på uh, Jyllandspostens forlag tilbage i 2011, og i dag har jeg talt med dig, Ben Blytnikov, Bergenhavnskets mangeårige uh, historiebog. Anmelder kunne man jo godt kalde dig, og du har været journalist, og jo også uddannet historiker. Tak fordi du kom. Selv tak.